care a urcat astfel pe locul al doilea în clasamentul general și s-a apropiat la 23 de secunde de liderul Chris Froome. Al treilea este Rigoberto Uran, iar următorul clasat, Landa Michel, are un ecart de peste un minut și jumătate față de primul loc. Remarcă mănânci foarte multe litere atunci când... Deci când asta, e, deci asta astea nu poate să le citească cineva. Da, deci sunt, după ce că sunt numele astea, lipsesc o grămadă de litere pe aici, este cu handicap, știi? Deci da. e stricat promzărul cu altă cuvinte. nu-i <laughs> mai rău... Na, am bimerit? Bravo, da, Poate Felicitări. Va, bravo. Da. Am senzația că am mai citit-l, știu de undeva Cred că am mai citit pe undeva știri Nu-mi dau seama Bine, zic să înceapă emisiunea Hai. totuși Eu F -F Pe aceeași frecvență cu tine Vlad Petreanu și George Zafiu, în direct de pe plaja Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună dimineața Deșteptarea de la Malul Mării Suntem pe aceeași plajă Uite, n-am schimbat și noi plaja Putem să mergem de pe o plajă pe alta nu, nu. Dimineață. aici e frumos, e bine, e, e spațiu tare plajă de pe litoral Plaja Europa FM, între Venus și Saturn La poalele scenei da, de crește FM, scena plajă. E spectacol cum se construiește scena E spectacol În fiecare zi mai crește câte un pic Și arată încântător Și lângă Cine credeți că a făcut aseară Greta. un grătărel cu coast? Grătar, lângă scenă. Este băieți, Similar cu grătar în balcon. Da. A fost un grătar monumental. Făcut de, trebuie să-i mulțumim în mod special colegului nostru, Mișu. Așa? Mișu Campionul. Mișu da. Campionu, da. Și nepoții lui, ei au fost responsabili. Și prima oară noi am, am trecut zilele trecute pe aici, în un spre Vama Veche, și băieții tocmai se băteau pe burtă după ce terminaseră grătarul. Și mai avea o coastă. <gătă> și au insistat să gustăm. Noi da. nu, așa. Haideți, domne, vă rog. Mâncați, Noi nu ducă să mâncăm și până la urmă eu n-am putut, că n-am na. și eu mele. Și am gustat. Și am mâncat toată cu asta cu George. Și a, -a, văzut cum a, cum a fost cea mai bună cu asta pe care am mâncat-o rece, într -o dată. Și am v a fost m-am băgat și eu și am mâncat-o toată cu George. Da. <laughs> <laughs> și am rugat pe băieți să, să repetăm treaba și am repetat-o aseară. Coaste simple, nemarinate, nefierte, făcute la abur, nimic, direct pe grătar, cu sare grunjoasă. Pe la final, dar ăsta este chichirezul. Am avut întotdeauna ezitări când să fac coaste la grătar. Am zis că e stare, atsoase, ceva. Da. Nu mi-am -mi imaginat că trebuie să le coc înainte ce? în folie de aluminiu, da. să le fierb, să le marinez, să le bibilez, să nu știu ce cu coaste puse pe grătar Întoarse des să nu se ardă Și la sfârșit sare gronșoasă pe ele Singulos. Mănânci de plângi ceva incredibil Nu-ți vine să crezi cât de bune pot să fie Și cu Da, stingi cu bere s-a da, da, da, ocupat Vladia. În da. resta am mâncat numai salată da, deci, <laughs> adică Berea a fost singurul care nu în așa, Nu, da. da, berea... Bun, stați, că ăsta este un mit. Adică am, am vorbit și asta ieri. ieri cu domnul Zafiu cu burta de bere. Adică ieri nu Zaf... există. Ne-am contrazis aici că nu există burta de bere, că bere nu în graș, așa că eu am fost foarte intrigat, m-am dus și m-am documentat suplimentar. Și ce-ai găsit azi? Păi, mă rog, sigur, trebuie să fie consum moderat de bere. Așa cum e la orice și la mâncare și la un de e consum moderat nu te îngrașe, pentru că și berea, ca și orice alt aliment sau orice altă băutură, conține calorii. Dar la bere, aportul caloric e foarte redus. Adică 100 de ml de bere Sigur, e foarte puțin, dar 100 de mililitri de bere cu 5% la alcool conțin 42 de kilocalorii, adică fix același număr de calorii, precum o cantitate similară de suc de portocale. Ce tare! Auzi, nu vrei să iei tu sucul de portocale să <laughs> berea? Nu, stai puțin, că cine... Nu, eu nu spun să înlocuiești sucul de portocale cu bere. Fiecare bea ce își dorește, da. da? dar spun că este acela, adică 100 de mililitri de uh, uh, bere înseamnă 100 de mililitri de suc de portocale la kilocalorii. Științific e asta. Uh -huh. Dar mai interesant este că dacă iei 100 de mililitri de bere și compari cu 100 de mililitri de vin roșu, vinul roșu are 71 de kilocalorii. Sau lapte, de exemplu. Și laptele are mai multe kilocalorii de berea. Că locuie, la lapte nu mă, mă dai e serios, nu vorbești serios, sigur. Da, asta e. Plus, berea nu are colesterol, și uh, cantitate de zaharuri redusă. Și noi oricum colesterolul luăm din coaste. Foarte da, bună. Da. Da. Deci nu mai avem că... bune în dimineața asta, nu? Da. Practic. Da, dar da, peste tot recomandarea asta încă o dată. Noi vorbim despre asta, despre bere, e bună, vara, e rece, e perfect. Dar uh, vă rog, insistăm, consum moderat. Consum moderat, asta înseamnă 660 de mililitri, că asta e, asta e standardul. 660 de mililitri pentru un adult, un bărbat, 330 de mililitri, da, 330 de mililitri pentru o femeie asta înseamnă consum moderat de bere. Și dacă ești în limitele astea, nu te îngrași deloc. Mamă, ce moderatori bune o să da. fim în după Poți să mănânci, asta. de exemplu, mănânci numai <laughs> jumătate de coastă și nu te îngrași, Luca. Dacă mănânci 3-4, sigur. Nu te îngrași deloc cu coaste. <laughs> nu. Uh, here we go. Deșteptarea. În direct de pe plaja Europa FM. Summer. Dată nici măcar nu no, îmi răspunde la salut, salut, salut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 Să Unele lucruri chiar merită schimbate Acum ai la Practică mochetă de exterior tip gazon Suport din cauciuc 4 metri lățime La doar 13,99 lei metrul pătrat Practică de la casă La casă Piele crăpată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 ochelari de soare Polaroid pe oră și două Mercedes CLA Vizitează orice stație Rom sau intră RomPetrol sau intre pe rompetrol.ro și află cum poți câștiga Cu o pauză la RomPetrol ajungi mai departe Cute două noapte, când străpunge liniștea, o bătaie repetată, insistând la ușa mea. Credeam că emoția se dezcuia, mai vremea așa era. Dar probabil mai devreme eu credeam că mă iubesc. și mă îndreptă ușa să mă uite pe vizor. Tu îți cauți cheia, rătăi. Să te aștept, nu mai ești binevenită. Am deschis o să te -ntrebi. De unde vi la la asta? Pe unde aveai umblat? E cu haina și fonată și cu părul negajat. Ai uitat unde-ți casa și de mine ai uitat. Ia-ți amintirile și du-te că la mine ești cu ea. De unde vi la la asta? Vrei cu haina și folată și cu părinte raget. Ai uitat unde-ți e casa și de mine ai uitat Ia-ți amintirile și du că la mine e scuiat Când nu mai amintirea are glas, nu vreau să mai aud Ești acută, rușinată și amorul tău e sur. Și când răspunsul este evident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 Mi-aș aminti, dilesii, du-te la mine e scuiat. Pe unde vii la casa, pe unde ai umblat? Vine cu haina și fonata și cu părul de Ai uitat unde-ți casa și de mine ai uitat. Mi-aș aminti, dilesii, du-te că la mine e scuiat. Muzica se aude cel mai bine live pe plaja. Vino alături de mine Pe plaja dintre Venus și Saturn La Europa FM Live pe plajă Fii Fi printre cei mai buni La Europa FM Live pe plajă Au mai rămas șase zile mama mamă, șase zile până la live pe plajă Mă uitam pe program Smiley vine sâmbătă Cu Vama, mm -hmm. cu Nicoleta Nucă, Mihail Loredana mai vine sâmbătă Jean Gavril, Carla Zdrim, Salina Eremia Și Antonia cozinainte înainte avem întâlnire cu Voltaj, cu vanc Sore, The Motans, Irina Rimes, Fly Project, Delia, Gratis și Andra. Iar joi, ei bine, joi jo e, e rock, joi e rock la Europa FM Live pe plajă, Vița de Vie, Lezele Fan Bizar, Kryptonite Sparks, Grimus și Alternosfera, super tare Alternosfera, da. super, super Tari. Da, pentru asta ar trebui să aveți o zi liberă eventual să veniți să vedeți și joi pe... Da. Corporatiștii o să aibă da. da nevoie de o zi liberă să vadă trupele uh, rău. Păi, păi, uite o idee, dacă, deci da, trebuie să cereți o zi liberă pentru joi, dacă ai primi acum o zi liberă de la șeful, adică eu dacă aș primi de la ZAF, să spună ZAF, să vină acum să spună colegule, e șapte jumate, de ai la... liber de la mine, ce Fiat faci? cum facem. Ia. Vlad! Am plecat? Nu. <laughs> Fiat în Vlad! Da. De la 10 ai o zi liberă. <laughs> Bine, poate vorbim puțin mai încolo. Despre ce, despre zile da. libere? Da. Ce faci într-o zi liberă? Dacă avea da. o zi Acest liberă. subiect fantastic. Dacă ar veni șeful, să zicem. Da, pare irreal. Da, ar m -am m -am zice, băi, ia-mă liber astăzi. Bine, să nu vine să Ia liber azi și nici nu mai veni nici săptămâna viitoare și lasă-ne în pace. Nu, dar dacă-ți-ar da șeful zi liberă, ce-i face? Ce-i rezolva? Ai folosi pentru vacanță sau pentru rezolva lucruri? Băi, și e... ce anume ai rezolva? E un bun exercițiu. Da. Sunați-ne, în principiu, la 0372. 069599 Intrăm în direct în câteva minute da? 0372 069599 Dacă ai primi o zi liberă astăzi Brusc de la șeful, ce ai face cu ea? Revenim cu telefoanele și cu voi da, Imediat. Poate ne ascultă și șeful ha! Here we go. Deșteptarea no În direct de pe plaja Europa FM summer.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 are Harman Kardon la numai 2099 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform auditului Retail Nielsen. <coughs>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 Flanco Discount Days. Ai până la 70% reducere la sute de produse și rate fără verință cu aprobare pe loc. Cumpăr acum cuptorul electric incorporabil cu al șaselea Simps Whirlpool și rețete presetate de la 55 de lei pe lună. Well Sensing the difference. Flanco. Mereu peste așteptări.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 La Mega Image și Shop'n'Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 21-23 iulie ai mici, amestec porc vită, gusturi românești la doar 14 lei 99 kg, roșișării la doar 6 lei 99 kg și piersici la doar 2 lei 59 kg. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image!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 Just my love, he makes me feel like nobody else, nobody else, but my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, one, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone, two, don't let him in, you have to kick him out again, three, don't be his strange, you know you're gonna wake up in his I got no rules. I count 'em. I got no rules. I count 'em. I got no rules. I I, got a I keep pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. I'm standing back from it, I finally see the pattern I never love, I, I never met. Met. he doesn't love me So I tell myself, I tell myself I do, I do, I do One, don't pick up the phone You know he's only calling cause he's drunk and alone Two, don't let him in You have to kick him out again Free Got no rules, I count 'em. You're not getting me free. free Don't be as strange You know you're gonna wake up in his bed in the morning And turn to him You ain't getting over him I got no rules, I count them Cu cu Vlad Petreanu și George Zafin În direct de pe plaja Europa FM Ne-am întors, suntem chiar în direct pe plajă Tot mai multă lume ne-și în dimineața asta Alături de noi aici pe plajă Vă reamintim, deschidem barul imediat pentru da, barul da, da. Da, Dacă vreți mă. să beți cafeaua cu noi În sensul ăsta, da, la asta mă da. refer Dacă vreți să beți cafeaua cu noi Veniți, vă luați o cafea Și cana Europa FM din noua colecție de cani Europa FM va aparține, gratuită Vă face Luca Bine. De exemplu, cadou da, da. Deci, e așa Dacă ți-ar da șeful o zi liberă Din nimic, așa deodată Ce ai face astăzi? 0372069599, 069, Să vorbim despre asta Ce ai rezolvat? Sau ai lenevii? Sau pur și simplu ai rezolvat? Ce ar fi de rezolvat? Suntem curioși să știm Ce restanțe avem fiecare Uite ce zice Bârzu Nicolae, ascultătorul nostru Dacă aș primi o zi liberă de la serviciu Aș merge la un meci de fotbal în Giulești da, Ce drăguț! <laughs> Nu-l cred că nu, și ar termina și repede, că asta ar fi săr. Eu aș lega ziua aia liberă, aș lega ziua liberă de un concediu așa? și aș pleca cu mașina și aș traversa România, de exemplu, în ziua o respectivă. Ar trebui, da. Cam așa. Cam așa ar fi. Am reușit să vin odată de la Viena la București, într-o zi de Timișoara. Într-o singură zi da. am reușit la, să ajung. Până la Nătlac a fost ușor. după la Nătlac, după da, după asta lucruri. a fost. Deci de la Viena până la intrarea în țară s-a mers bine. Da. După care, sigur, frumusețile patriei m-au mai... Da. Dar le-ai admirat. Adică da. măcar... E, nu e păcat să treci pe lângă ele? Exact. Te oprești în trafic, admiri și așa mai departe. 0372069599 Eu dacă aș avea acum o zi liberă, da ca să fiu cinstit recunosc că m-aș duce să plătesc un impozit de anume trebuie atât de mult Eu mai ghișeu.ro pus. Nu, asta tocmai asta este șpilul, e o moștenire undeva într-o comună mai departișor așa de București. De câțiva ani, tot sun în fiecare an și întreb: Cât e impozitul pe terenul respectiv? Îmi spune, Doamna, nu e mare, că na, e da. mediul rural, pot să plătesc și eu prin ghiseu.ru. Nu, zice, nu. Vă rog, nu. Bine, dar prin ordin de plată, nu nu se poate, trebuie să veniți aici. Bine, atunci, mai, vă mai sun la anul. Și e departe, da. Și, băi, dar eu aș vrea să le dau banii, dar trebuie să mă ajute. Deci, asta, dacă aș avea o zi liberă, mă ajută să plătesc impozite. Pentru că fie te duci în București și stai pe la ghiseu ca da. să îți trebuie o zi pentru asta, fie uh, faci un drum undeva Hai să vedem cine ne-a sunat La 0372 069599 Ionuț De exemplu e cu noi acum Bună dimineața Salut Ionuț Ionuț Ionuț, Ionuț. Ionuț ce mai zici? Ce faci Preața. Salut ah, te auzim. Da. Dacă aș avea o zi liberă În momentul da. ăsta mai ajute să mă așez la coadă, să pot să-mi matriculez mașina. Că de o lună de zile, aștept și eu numerele alea și. peste 2000 de persoane De unde ești? În continuare? Pleiști. Din pleiști. În continuare din... este aglomerația atât de mare? Da. Păi se întorc exact. mașinile din Bulgaria. Da, da, da. <laughs> da. Unde pleiști? La pleiști încerc să matriculez, nu? Exact, la pleiști. Da, dar Ionuț, a avut-o înmatriculată în altă parte sau acum ai luat-o? Nu nu, nu, nu, nu, este adus din Germania, este o mașină normală, nu... T Am înțeles, temem, Doar că Ionu... singura chestie este că se fac liste de la ora 8 seara și abia a doua zi, la ora 18, ai șanse să-ți iei numerele. Am înțeles. Ionuț. Ionuț. Mulțumim tare mult, Ionuț, pentru telefon. Îl avem pe Cătălin cu noi. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Ia zi, dacă ai avea o zi liberă, ce-i face cu ea? Așta, la plajă. Ah. Păi, uite, noi asta facem, în fiecare zi, practic. Noi am venit aici, avem zile libere. Da, de-aia nu prea vreau să spun cum bag un ah? <laughs> Lasă-mă, o să fie bine. Mă. O să ai și tu Perfect. vacanță. Când o să ai vacanță? Da. Pe 15 august. Pe 15 august. E numai bine. 15 august, full sezon, o să fie aglomerație peste tot, drumurile ocupate, prețuri mari. E cel mai bine. La ora șase e liber pe plaza. A, Așa a, este, liber. Mulțumim tare mult, Cătălin. Da. Luca, tu ce îi face dacă ai avea o zi liberă? Eu aș profita într-o zi liberă, dar mine nu, vinerea nu e cea mai potrivită. Dar într-o zi liberă aș profita să merg cu copiii acolo unde de obicei în weekend e aglomerat. Vinerea nu e o zi bună pentru Gen asta. La... Strand, la, la Strand. La Strand, la, la știi când Park, e cel mai la... bine? Marțea la 10 dimineața. pe păi da. Marțea, miercuri la 10 dimineața. Da, la am zis că nu vine nu e nimeni. Asta da. e bună. Bine. Foarte drăguți. Bune da. idei. Eu am ales varianta cu Strand. O mulțumesc, Luca. Poate o să o fac săptămâna viitoare. Recomanți așa. Da. La 10 după emisiunea. Da. Ce, mai vrei știri? Mai avem o, avem o aici, de Da, final. câți bani a câștigat Mugur Isărescu în 2016? Foarte Să încheiem aspirațional. asta, dacă terminăm cu bani. Aspirațional. Mugur cu guvernatorul Băncii Naționale, anul trecut venituri nete de 1 milion de lei, potrivit datelor din declarația de avere. Ce mai e milionul? <laughs> Veniturile medii lunare în cuantum de 84.385 de lei pe lună. Ce precizie, adică 18.700 de euro. Vedeți că se poate câștiga bine România? Um, deci în salariul De 1.012.623 de lei În ușoară scădere Față de anul anterior Cu 12% A -a. Anul anterior A încasat de la Banca Națională, Suma de 1.144.069 de lei Oare... A -a. Ce au fi determinat scăderea? Adică nu și-a făcut norma sau a lipsit nemotiva la un serviciu? Un boros, sau... lipsit da, să știți că nu câștigă doar din salariul de la BNR. Am mai obținut anul trecut 34.000 de lei din calitatea de membru titular al Academiei Române și din activitatea didactică de la Academia de Studii Economice 1.200 de lei. Vesteți cu Vlad Petreanu și George Zafir. În direct de pe plaja Europa FM. sinners who has earned all mankind just uh, save his own belief Only am a giddy on one love. So when the man comes, there will be no no do one so have pity on those whose chances grow stand They're in right place from the father of creation yeah, yeah. Cea mai bună melodie pentru plaja Europa FM în dimineața asta. One Love, Bob Marley, vă spunem bună dimineața, 7 și 54 de minute. Revenim imediat după știrile Europa FM cu Republica Fantastică România.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 Să-l iau, să nu iau, să iau Fără stres că există undeva un preț mai bun Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și ia televizor LED Smart HD Hitachi, Diagonala 81 de cm cu media player USB și compatibil CI Plus la numai 749,9 lei Altex, de dur diferența la toate produsele Fetelor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 Alegi pachetul Servito și primești Mercedes-Benz Vito la 18.999 euro net sau 22.609 euro cu TVA în plus. În plus, ai trei ani în garanție fără limite de kilometri și asistență rutieră oriunde în Europa prin mobil Detalii în centrele autorizate Mercedes-Benz. Hai nebunit? Ce Cum făcut? Păi pă, în salată, ia cid. Da, acetic. CH3, CH. O, hași, tu la cap.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 Acum e o niște ținie! Ținie! Ținie bine! Ținie, ținie! M-am udat vaca jos pe coperiș, că pucăm țala. a spus că eu se cele mai bune țigle. Țiglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, de la ora 10 intră în vigoare o atenționare cod galben. Valul de căldură se va extinde în cea mai mare parte a țării. Disconfortul termic va fi în creștere iar temperaturile maxime se vor situa frecvent între 33 și 36 de grade. În Banat, Crișana, Jumătatea de Vest a Olteniei și în sud-vestul Transilvaniei, vremea va deveni caniculare, iar temperaturile maxime vor urca spre 37-38 de grade. Pe arii relative extinse, indicele temperatură Lumezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,7 a zguduit în această dimineață mai multe orașe turistice din zona Egee, Cel puțin 120 de persoane au fost rănite pe insula Kos și 70 pe coasta Turciei. Un tsunami de mici dimensiuni a fost înregistrat pe țărmurile Turciei. Andrei Paleur Seismul submarin a fost înregistrat la o adâncime de 10 km sud de stațiunea turcă Bodrum și la 16 km nord-est de Kos. Primarul insulei Elena a spus că victimele se aflau în clădiri vechi ce s-au prăbușit. Militari și angajații serviciilor de intervenție în situații de urgență sunt mobilizați. Din cauza avariilor produse în portul din Kos, feriboturile nu pot opri pe insulă. Mai multe drumuri de coastă au fost de asemenea inundate. În Turcia, cu tremurul a provocat panică, zeci de persoane au fost rănite, oamenii au ieșit pe străzi la biteți, o stațiune aflată la 6 km vest de Bodrum, turiștii au preferat să rămână sub cerul liber. Potrivit seismologilor, mișcarea telurică a fost urmată de mai multe replici. Grecia și Turcia se află într-o zonă predispusă la cutremure. În toamna anului 2011, să ne amintim, peste 600 de oameni mureau în provincia Van din estul Turciei în urma unui seism cu magnitudine 7,2. În 1999, două cutremure au ucis aproape 20.000 de oameni în nord-vestul acestei țări. Prin procurorul parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșan, Raluca Stâncescu, a fost reținută pentru 24 de ore de procurorii anticorupție de la Serviciul Teritorial Suceava. Șapte percheziții au avut loc ieri la Botoșan, patru la instituții publice, trei la domiciliile unor suspecți. Prin procurorul parchetului de pe lângă tribunalul Botoșan, este bănuită de săvârșirea unor acte de corupție. Violeta 5 știe mai multe. Prin procurorul parchetului de pe lângă tribunalul Botoșani este suspectat de săvârșirea infracțiunilor de șantaj, instigare la favorizarea fructuitorului, instigare la compromiterea intereselor justiției și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepubice. Potrivit de neasuceava, în octombrie 2015, Raluca Sâncescu împreună cu altă persoană s-au folosit de autoritatea conferită de funcția sa, a exercitat acte de constrângere psihică asupra unei persoane. Concret ar fi încercat să determine o persoană să cedeze injust dreptul de proprietatea asupra a două imobile din Botoșani. Procurorii mai susțin că prin procurorul parchetului de pe lângă tribunalul Botoșani ar fi amenințat-o practic pe acea persoană că va suferi repercursiuni specifice răspunderii penale prin demararea unor cercetări față de ea și membrii familiei sale vizând săvârșirea unor pretinse infracțiuni de evaziune fiscală și trafic de persoane. Prin procurorul parchetului de pe lângă tribunalul Botoșani va fi prezentat astăzi curții de apel Suceaba cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Violeta 5, Europa FM. Premierul Mihai Tudose face azi o vizită oficială în Republica Moldova, unde va avea convorbiri cu premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu. În programul oficial al vizitei premierului român nu este trecută o întrevedere cu președintele Igor Dodon. Mihai Tudose va participa la ceremonia de donare a 96 de microbuze școlare acordate de România autorităților din Republica Moldova. Șeful Direcției Generale Antifraudă Fiscală a fost demis de premier, decizia a fost publicată Publicată în monitorul oficial, Marin Marius Florea fusese numit în funcție de fostul prim-ministru Sorin Grindeanu. Șeful guvernului Mihai Tudose a schimbat și vicepreședinția, na? Fostul șef al fiscului Bogdan Stan a fost numit acum vicepreședinte al instituției. Detalii pe pagina noastră de internet, știrile europa.fm.ro Set it up That's me in the corner That's me in the spot I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try Every whisper Every waking hour I'm choosing my confessions I'm Trying to keep Of the century, consider this slip You brought me to my knees fail. What if all these fantasies come playing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought a dream that was just a dream that's me in the corner that's me in the spot like you see, I think I thought I saw you try, but that was just a dream, try, cry, why, try, that was just a dream, just a dream, just a dream. dimineața, 8 și 9 minute, ascultați deșteptarea la Europa FM. Vlad, da. Luca, voi ați avut, a, ați avut casete cu R.E.M. când erați mici? Da. Măi, mereu când ascult da. piesa asta. Sigur. mi aminte de caseta aia cu REM pe care am ascultat -o, de pe care ascultam uh, R.E.M. non-stop. Da. Non-stop, non, -stop, non -stop. O, ce vremuri când când dai play la o piesă și te întrebai dacă nu care cumva o să se prindă banda, nu că nu o să poți să asculti piesa respectivă. Și că strigi toată jucăria. că strigi jucăria și nu o să mai poți să asculti piesa deloc până când nu faci just fizic de ea din nou. Ce vremuri! Am văzut niște teste făcute cu copii puși de 10 ani, 8 ani, 10 ani, cărora li se dă un walkman. Și o casetă da. Asta acum în 2007 da, Și 30. o pereche de căști de Walkman de pe vremuri Și li se spune Chestia asta poate să facă muzică da. cum funcționează. Și nu știu. Da, este senzațioasă. Ii, vezi cum, film, cum sunt filmați, cum nu înțeleg cum, ce e aia caseta, se uită la ea pe toate părțile. Se pune aici? Cum se pune? Invers? Da. Care e se treabă? pune și invers, da. Adică... <laughs> e foarte ciudat. Eu da. când, când eram pus și ascultam Marian vorba ta, da. aveam casetofon și circula legenda că exista anumite casetofoane care pot derula până la piesa precedentă sau următoare, așa, nu era da, legendă. Da. Nu chiar existau? Da, existau. Da. Nu cred. Da. Existau un radio <laughs> pentru că la vremea respectivă se făcea radio și de pe casete și existau niște că, casetofone care se sesizau practic pauza. E, chiar existau? am da. crezut mereu am trăit cu da. asta că e o legendă. Așa, nu. nu, așa făceau. Nu e o legendă. Da, pe mine mă am mire că uite Luca Luca asculta RM. eu, eu mai degrabă ascultam văzut ascultând Tehnotronic sau chestii de genul ăsta. Ascultam și Tehnotronic, ale... nu, ascultam de toate de la da. Vivaldi la Minune. Dar nu erau. O... să <laughs> <laughs> Minunea nu era da, o cultură muzicală <laughs> eclectică <laughs> Dar nu erau și castofonele Care puteau să pleze non-stop? Adică atunci când ajungea caseta la da, capăt. erau, erau nu, și, luat nu, -o erau, și altă. Ni, erau și niște sisteme pentru că nu erau calculatoare și mă rog, erau, dar nu erau atât de dezvoltate ca acum. Uh, existau uh, puteai să pui casetofone în serie, care uh, și, și ele mergeau până dimineață. De lăsai în radio și mergeau pe mai multe casete până dimineață. Practic mm -hmm. erai aveai muzică non-stop, fără să se oprească. Aveai senzația că e cineva în radio, dar nu era nimeni. Era ce vreau vrem, da, am investit? Tu ai investit, eu nu prea am investit în casetofone. Astea, de asta mă bate Zaf la bătălia hiturilor, că investițiile, investi, investițiile sunt importante într-un fel de deci în viitor. Uite, domnul Zaf, dacă a investit în scule de muzică, de însuși știe. Da. da. Uite, știe, treaba are un. Tot să investești în, atunci când. Investiție. Că spui investiție, te referi sigur la câteva sute de casete, lucruri de genul ăsta, da, da, știi? Dar tot este să investești cu cap, știi? Da. Adică să, să nu scumpere casete și tu să ai acasă doar magnetofon. Da, așa, dar da. da, da, da. Păi, și cu asta ne apropiem de Republica Fantastică România. Pentru că Sigur că investițiile sunt importante și ne decid viitorul. Când sunt bine făcute, ne aduc prosperitate. Da, că Când nu, nu, ne nu. aduc nouă emisiune Când la radio. Că, Când nu, din potrivă, aș spune, în Bistrița, de exemplu, se face, iată, o investiție pentru viitorul bistrițenilor. Primăria Bistrița cheltuiește peste 27 de milioane de lei pentru amenajarea unui drum spre o pătie de schi nefuncțională, mai Bravo. precis 27,7 milioane de lei, adică 6, vreo 6,1 milioane de euro. Drumul are 3 km și jumătate. E vorba de accesul spre pârtia de schii, în care primăria a investit 24 de milioane de lei, dar care, cum spuneam, nu este încă funcțională, deci practic aproape 52 de milioane de lei, 11 milioane și jumătate de euro, cheltuiți pe ceva ce încă nu funcționează. De ce? Poate și pentru că pârtia asta din Bistrița deține un record aparte este pârtia făcută la cea mai joasă altitudine din România. Pornește de la 676 de metri și ajunge la 418. Bravo! Da, și are 1200 de metri lungime, încă un pic și ajungea la altitudinea Bucureștiului. Dar da, pe dealul Mitropoliei acolo s-ar putea face, cred, ceva asemănător cu puțin noroc. Practic nu e zăpadă pe pârtia asta decât din când în când. În rest, noroi! Deci se pot face lupte în noroi. Adică dacă vrei neapărat să faci Și nici trebuie schiuri. Iarna trecută, relatează Mediafax, au existat numeroase probleme tehnice aici. Municipalitatea nu a reușit să găsească o firmă în care să administreze pârtia și telescaunul. Sezonul de iarnă a fost ratat. Deci asta este pârtia care este foarte joasă, în care nu e suficientă zăpadă, care e mai degrabă cu noroi, dar se face drum. Um aceste două drumuri se fac, de fapt, două drumuri de acces spre complexul sportiv care au un total 3 km și jumătate lungime, trotoare și piste de bicicliști. Și când vezi asta, piste de bicicliști spre o pârtie de schii. adică cum bicicliști pe schiuri sau cum cărnul? Nu trebuie să, să facem mountain bike vara. Nu dacă, așa, da, corect. Te urci pe drum și dacă nu e zăpată... sus? Da. Cu asta. Municipal, de ce zic că investițiile ne influențează viitorul și dacă sunt făcute cu cap e bine, dacă nu vai de capul nostru? Pentru că municipalitatea a accesat un credit de 20 de ani pentru realizarea părtiei deschișatele scaunului. Deci bistrițenii vor plăti 20 de ani la bănuții ăștia. Pentru anul ăsta primăria a alocat încă 3 milioane de lei pentru continuarea proiectului. Există intenția ca municipalitatea să achiziționeze o sanie de vară. Sanie de vară? Da. Yeah. Mă că acum după, adică seara când făceam sumarul și am redactat subiectul ăsta și m-am interesat, mi-am mi notat undeva să văd ce e aia sanie de vară. Nu m-am apucat, dar pe publicitate o să caut Senzația mea e că Sania de vară e, trebuie să fie o căruță Adică e ceva cu niște roți <laughs> care da. se dă la vale Nu, asta este o sania de vară, o, ce poate să fie? Da. Auzi o film de aia pe rulmenți da, Adică dacă Sania cu căluți, cu troica, da, e o căruță pe talpici. Sania de vară este o căruță cu roți, nu? Asta roți mai mici o roți mai mititere Bine, deci asta e. ideea cu pârtia din Bistița A fost a primarului Ovidiu Crețu care este mai cunoscut pentru cealaltă investiție de mare succes de aici, cușca cu veverițe din parcul orașului, poezia Siamovladă, da. Boliera, <laughs> din care exponatele fie au evadat, fie au răposat. Biișteptarea! În direct de pe plaja Europa FM. Summer.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 și donează. Banii donați vor fi folosiți pentru cumpărarea de echipamente medicale și sportive. Detalii pe europafm.ro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 by FM, Whitney Houston și Enrique Iglesias 8 și 25 de minute imediaturul României, o să mergem la Cluj să știți că Vlad n-a avut stare a documentat exact să vadă ce înseamnă domnule Saniaia Peruți. Da. Dacă e ce zice internetul că e, Sania de vară este un soi de bob care merge pe o pistă specială cu rulmenți Sau poate să fie un, o săniuță de asta care alunecă pe uh, o șină. Deci, cu alte asta cuvinte, să, să poți practica deci sportul respectiv. Da. da, e vorba de sportul respectiv, nu de sanie de cu care te plimbi așa. Da. Domnule, bravo, foarte bine, mă bucur că se investesc ce să zic, 11 milioane de euro ca să fie o săniuță de vară acolo. Bine. Bine, Centrul Ecologic de Deșeuri s fără fund în județul Cluj. Consiliul Județean se chinuie de șase ani să construiască un centru integrat de management al deșeurilor cu finanțare europeană. Costurile au ajuns să se dubleze, centrul nu este gata nici până la această oră, în plus și contribuția de la bugetul de a fi de doar 2%, a ajuns să fie acum de 10 de milioane de euro. Claudia Romitan are mai multe detalii. Bună dimineața! Bună dimineața! Vorbim despre un proiect foarte important pentru Cluj, pentru că practic de realizarea lui depinde tot procesul de colectare și depozitarea deșeurilor din toate localitățile județului. Și nu putem să spunem că în ultimii ani nu am avut probleme serioase legate de acest domeniu al gunaielor, tocmai pentru că centrul nu a fost gata la timp e proiectul care trebuia să ne scape de celebra râs, groapa de gunoi de Lugăsluș. Da. Investiția a început în martie 2012 avea un buget de 51 de milioane de euro, iar se de ani trebuia să acopere undeva sub un milion de euro, nu era o contribuție foarte mare. Iar în cadrul proiectului trebuia să se construiască un centru integrat de management al deșeurilor, trei stații de sortare și să se achiziționeze echipamentele necesare. La deschiderea șantierului, deci în 2012, autoritățile erau foarte optimiste și promiteau că prima celulă a centrului va fi gata în 14 luni. Numai că problemele s-au ținut la, ca la orice investiție de la noi, aș putea să zic. În 2012, una din firmele care a câștigat licitația a intrat în insolvență. În 2013, contractul a fost preluat de altă firmă din asocierea respectivă. Iar în 2014 putem să zicem că a început dezastrul pentru că, practic, s-au constatat greșeli de proiectare, terenul pe care se lucra la platforma de depozitare a început să alunece, s-au găsit extravări ilegale, lucrările s-au oprit cele din urmă, iar contractul a fost reziliat, există și o anchetă DNA despre acest proiect. Anul trecut, autoritățile județene s-au gândit chiar să renunte cu totul acest proiect, pentru că spuneau că este un Eșec, dar peste câteva luni s-au răzgândit, așa că în februarie 2017 s-a aprobat acoperirea de la Bugetul studențean a celțelilor nelimitile, dar și-au fost cu lucrări destul de de Uniunea Europeană. Suma nu era deloc o... neglijabilă undeva la o... 10 milioane de euro. O sagă interminabilă. Da, iar acum foarte recent, de județean a anunțat că uh, o viață curbă pentru faza a doua a ceea ce înseamnă alte 45 de milioane de euro, din care vreo 20 de milioane tot de la bugetul județului bine Claudia, de mulțumim de foarte mult să urmărim ce se întâmplă eu cred că ar trebui să luăm uh, serios în considerare, inclusiv prin introducerea în legislație a așa numitei condiții Manole să revenim la legenda meșterului Manole practic pentru orice depășire de buget de termene, așa. nu știu ce cine se ocupă să facă un sacrificiu pentru proiectul respectiv, ca în felul ăsta lucrurile să avanseze mai repede. Deci gândiți-vă cât de repede s-ar construi autostrăzi în România, s-ar termina proiecte mari de investiții, dacă cei care se ocupă um, ar fi supuși principiului lui Manole. Bă, domne, nu iese pentru binele comunității, faci un sacrificiu. Vă spun că este o soluție perfectă. Uite că am găsit soluția. Ne întoarcem imediat, avem soluții și la alte lucruri. Wake <sus> <sus>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 Vlad Petreanu și George Zafiu. În direct de pe plaja Europa FM. Awesome. Frumoasă vara asta de vreo două zile, așa. Da. Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului Bucharest International Air Show se desfășoară mâine, sâmbătă, adică pe aeroportul Aurel Vlaicu din Băneasa în București. Va fi o zi A. plină cu acrobații și demonstrații aeriene. O zi în care spectatorii vor putea urmări evoluția unora dintre cei mai buni piloți din lume. Cred că președintele Iohannis apare și el cu uh, ochelarii de top gun? Adică de pilot. E cel mai bun moment să ah, să mai frângă niște inimi. <laughs> Printre vedetele care promit că vor face show aerian, se numără și piloții români din formația iacării acrobați, iacării de la aparatele pe care le pilotează, uh -huh. Sunt unici, datorită spectacolelor care includ efecte pirotehnice, muzică și lumini. Raluca Hadvanu a stat de vorbă cu cei trei piloți ne găsim mai ușor pe cer decât jos. Mărturisește Ioan Postolache liderul formației. Ceilalți doi iacări, Dan Conderman și Dan Ștefănescu, dau din cap aprobator. Sunt ani buni de când zboară împreună. De fiecare dată, spectacolele lor, în care reușesc să stăpânească avioanele ce se rotesc în aer cu o viteză amețitoare, sunt urmărite cu sufletul la gură. Informației vine de la avioanele pe care le pilotează, IAC-52, fabricate integral în România, în Bacău. Fuzelajul aparatelor de zbor poartă însemnele forțelor aeriene regale române din perioada 1941-1944 în forma crucii regelui Mihai. Acrobațiile aeriene, care i-au făcut celebri și peste hotare, reprezintă doar un hobby. În viața de zi cu zi, cei doi dani își îmbracă uniformele de piloți de linie la două companii aeriene române în vreme ce Ioan Postolache este instructor de zbor la Tuzla. Pentru fiecare dintre ei, zborul este un mod de viață. Cum au ajuns aici, Dan Conderman și-a dorit să devină pilot încă de când era de coapă. Așa ca o glumă, primul zbor pentru mine a fost când aveam vreo șase ani și am căzut dintr-un cireș, încercând să fac pe tarzan. Nu mi-a ieșit foarte bine și mi-am dat seama că să zbor așa singur, fără un device, nu e opțiunea cea mai bună. În schimb, Ioan Postolache se visa la cârma unui vap. Por străbătând mările și oceanele, nici de cum la manșa avionului. Am vrut să mă fac marinar, dar la vârsta de 17 ani m-a lovit aviația în cap, m-a năucit. Era în mare vogă atunci cu cerirea spațiului cosmic, m-am hotărât că apa nu e pentru mine, trebuie să încerc aerul. Dan Ștefănescu e ceva mai reținut. Nu-i place să vorbească despre el, ci să arate de ce e în stare. Promite că spectacolul de sâmbătă va fi de neuitat. Cam fiecare am sunt sigur că lumea va fi foarte bucuroasă de ceea ce va vedea pe acest aerodrom. Performanța iacărilor nu poate fi atinsă fără antrenament asidu. Pentru show de sâmbătă, ca de altfel pentru oricare alt spectacol, se pregătesc zilnic. La începutul fiecărui an ne antrenăm pentru anul respectiv, facem elementele de bază după care încercăm figuri noi. În general, să spun așa, aproximativ 80 ore de acrobație, de antrenament. Le este frică? Simt vreodată acel gol în stomac pe care îl avem cei mai mulți dintre noi când urcăm într-un avion? Cred că noi ș nu ajungem acolo la frică. Știm până unde avem limitele și nu încercăm să forțăm lucrurile. Avem încredere în noi, suntem corpul cu avioanele și ne înțelegem perfect. Știm ce poate să facă avionul și încercăm să nu îl depășim, ca să nu ajungem la frică. Există instinct de conservare, nu frică. Dacă dispare instinctul de conservare, înseamnă că ești nebun. Și noi nu suntem de buni. Dar oricui vede spectacolul iacărilor, îi vine greu să-i creadă, pentru că cei trei piloți para să ghida mai mult după deviza Sky is the Limit. Nu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 Altex. De două ori diferența la toate produsele. La Mega Image și Shopping Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 21-23 iulie, ai orez clasic, rizoscotii, 1 kg, la doar 4 lei. Ai Love Milka, praline de ciocolată cu migdale și alune, 110 grame, la doar 5 lei. Și 20% reducere la toată gama de insecticide. Prinde promoție de weekend de la Mega Image. Ne plac tradițiile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 eu ceva neașteptat. Zuzus Torz, iaurt natural 2%, 150 de grame la doar 1,69 Și Magnum, clasic White Almond, 440 ml, acum la doar 22,99 l. Mica imagine, inspirație pentru inima casei tale. <fie> Era departe și durerea, poate una e moral Soră cu plăcere, soră cu libertate pură A mea și a dat, doi jucători pe blat Dar cu Olimpul la final Fărără, dar jocul e urm de lovitura în oricolim Mâinile mele vor rămâne încrucișate Până o să pleci de tot sau o să te apropi. Să mă săruți dulce, dulce până la sânge Sau să mă respingi graț atât de dur cu Sama Să mă dulce, dulce până la sânge Sau să mă respingi graț atât de dur cu urlet ca să te iert, uita-mă Iartă-mă Ca iert, uita Da, pe memorie nu pariez lui i clar, mesajele-s neclare și în secret accept să te răzbuni pe mine atât de tare Cu tăcere și suspine atât de grele, atât de teatrale Atât de tuce dese, dar mai des atât de -a mare. Principial, beligerant, El e neelegant la mod Tu elegant de modată Niciodată n-ai mințit greșit, Și nici nu ai greșit, spunând reală Poate fi doar pielea și atât Fără rezard, jocul e uh.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 putea descrie nici deci în major, nici în minor ce mi a făcut tu mi, în două în mire, și în concluzie furtul de emoții nu hoții Să mă Până la sânge Sau să mă răspingi Graț atât de dur Cu urleț Să mă săruci Dulce, dulce Până la sânge Sau să mă răspingi Graț atât de dur Cu urleț Iartă-mă Ca să te iert Uită-mă Muzica se aude cel mai bine live pe plajă. Ziua alături de Carlos James pe plajă dintre Venus și Saturn la Europa FM, live pe plaja. printre cei mai buni la Europa FM live pe plajă. Au mai rămas șase zile. Șase zile până la live pe plajă. Carla's Dream s-a ascultat mai devreme. Îi auzim sâmbătă cu Antonia, cu Alina Eremia, cu Jean Gavril, Loredana, Mihail, Nicoleta Nucă, Smiley și Vama. O știre cu tâlcă acum mulți dintre noi plecăm în vacanță cu mașine. Suntem, conducem pe drumuri pe autostrăzi. Iată, statul român este obligat să-i plătească acum daune unui șofer care a lovit un câine pe autostradă. O decizie luată de Tribunalul Timiș Procesul a fost deschis de un șofer Care a dat statul în judecată După ce a lovit un câine pe autostrada Arad-Timișoara Contextul e interesant Mă rog, s-a întâmplat acum 3 ani Se întorcea pe autostradă În mașină soția și copilul Copilul mic, în vârstă de un an, uh, mai avea câțiva kilometri până să iasă de pe uh, autostradă și a lovit în plin un câine ciobănesc. Mamă și mare. Da, uh, da mă rog, mai mițios, adică probabil că dacă era Ogar. Uh, aveam vreo 110-120 km pe oră, am intrat pe banda a doua în depășirea unui tir, mi-a ieșit în fața câinele, venit pe axul drumului. Dacă viram stânga, intram în parapet, dacă viram dreapta, intram sub tir, l-am lovit în plin, momentul ăla am rămas fără lumini, motorul s-a oprit, uh, mașina s-a oprit la aproximativ. 200 de metri de locul impactului. Probleme mari cu constatarea accidentului după aceea și cu cererea de despăgubiri Poliția uh, a venit, a sunat la 112, um, a mai fost acolo un incident, un alt șofer a pierdut controlul din pricina ceea ce se întâmpla pe autostradă, a intrat în, paramet, în parapet. Serviciul de urgență 112 i-a spus că dacă accidentul nu a fost soldat cu victime, șoferul trebuie să se descurce. El a insistat și în cele din urmă a venit un polițist care i-a reproșat că nu a semnalizat pe autostradă cadavrul câinelui. Cum? Dom'le, asta mi se pare... Ideea să te duci tu pe autostradă și să pui triunghi reflectorizant. este... Iertați-mă, dar este o imbecilitate. Adică poți să pui un triunghi reflectorizant pe un drum național undeva sau pe un drum județean, dar pe autostradă să te duci în mijlocul autostrăzii să zică polițistul de ce n-ai semnalizat în mijlocul autostrăzii, eu cred că polițistul ăla nu știa ce vorbește acolo. Cum să-l semnalizezi? Să-i aprinde lumânări? Cum să facă chestia asta? Bun, um, s-a certat cu agentul pentru că agentul de poliție a verificat plasa de protecție autostrăzii doar în zona în care era mașina. A zis, domnule, aici mașina, aici mă uit să văd plasa. Păi, da, da, accidentul a fost cu 200 de metri în spate. De-aia se pun plase de protecție pe marginea autostrăzii, să nu intre animale. Impactul cu un animal poate fi devastator pe lac mașină și foarte periculos. E periculos pentru că, iată ce discutam mai devreme cu Ioana, care este o iubitoare declarată a animalelor, care spunea și nu știu ce faci, adică ce decizie? cum eviți animalul. Și îmi pare rău că trebuie să spun asta și mie îmi plac animalele foarte mult, le iubesc, dar dacă, Doamne ferește, se întâmplă așa ceva, nu e nicio alegere. Adică, între moartea unui animal și stricăciun la mașină și uh, moartea unor oameni, nu e nicio alegere, nu ai ce să faci. Dacă ți iese animalul respectiv, trebuie să fii pregătit pentru asta, trebuie să știi că dacă apare un animal... Asta vreau să spun, decizia frate, trebuie luată înainte. Da, decizia e înainte. Asta, asta e viața, strici mașina, omone animalul, dar măcar salvezi oamenii. Deșteptare! Cu Vlad Petreanu și George Zafină în direct de pe plaja Europa FM. She feels in love. She's missing those days, and da, da. that left on the table. And he's getting cold. She knows your arms wouldn't hold her anymore. She's driving with fog lights, da da da, driving alone. So tell her, stranger, ooh, ooh, ooh, Why won't you tell her who you are? So tell her stranger who you are? Why won't you tell her who you are? I would, the chair, Che do me ste print re no și si durerea ce ne bate pe-amândoi Ascult tăcerea ce domnește lângă noi Și simt plăcerea ce ne paște pe-amândoi open up and so tell her stranger ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh.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 Mihail vine și el la live pe plajă sâmbătă viitoare o să-l ascultăm În direct de aici, de pe plaja Europa FM De pe scena asta mare, mare de tot Alături de Carla, Smiley, de Vama Și toți la despre care am mai vorbit deja Vă reamintim însă că Evenimentul nostru live pe plajă Începe joi, pe 27 Fix aici, pe malul mării Revenim după știri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 Hai nebunit! Îl pățit în salată, e acid! Da, acidic! ce ciuhaș! O, haști, stiu la cap! Pune lămâie, mai pe natural! Bucură-te de vara de România, așa cum îți place iei. La penia ai săptămâna asta piersici la 1,99 lei kilogramul și unic, înghețată diverse sortimente la 4,29 lei. Oferta valabilă în perioada 19-25 iulie 2017, în limita stocului disponibil. Penii! știe ce ne place!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 pe rompetrol.ro Cu o pauză la Rompetrol, ajungi mai departe Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi Europa FM este ora nouă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 Cele două persoane care și-au pierdut viața în seismul din Marea Egee sunt turiști străini, a declarat primarul orașului Cos de pe insula cu același nume George Christis. El nu a precizat naționalitatea celor doi. Alte 120 de persoane au fost rănite pe insule, dintre care 4 sau 5 sunt în stare gravă. De asemenea, cel puțin 20 de oameni au fost internați cu fracturi. Zidul unei clădiri care data din anii 30 s-a prăbușit peste oamenii aflați într-un bar din clădire, a precizat primarul din Cos. Centrul vechi Chialcosului, plin de baruri și terase, arăta în această dimineață ca după război. Cu pietre și sticlă căzute pe stres, numeroase hoteluri au fost avariate, astfel că sute de turiști au fost nevoiți să își petreacă noaptea afară, încercând să doarmă pe șezlonguri acoperiți cu pături oferite de angajați. La noi nicio angajare în administrația publică centrală până la sfârșitul anului. O ordonanță care blochează ocuparea posturilor vacante s-a aflat ieri pe ordinea de zi a guvernului. Nimeni însă nu va pleca acasă, a dat asigurări premierul Mihai Tudose. Nu dăm pe nimeni Simplu se blochează angajările și vom reuși să eficientizăm actul administrativ. Dacă este vorba de organizare, este vorba de centralizare, au devenit aparatul birocratic din ce în ce mai mare și se angajează în fiecare zi, sunt cereri de sute și sute și sute de, de oameni, mii de oameni, putată de ștampilă, de semnătură, de program pe ușă și așa mai departe. Deci. Repet, nu dăm pe nimeni afară, dar va fi un inventar foarte clar a celor care funcționează și lucrează astăzi pentru și la stat. A trebui să lucreze și la stat, dar și pentru stat și pentru cetățean. În mediul privat, patronii vor fi obligați să achite contribuții la pensii și sănătate și pentru angajații cu program part-time. Sunt prevederile unui proiect adoptat de executiv. Sumele aferente CAS și se vor fi plătite la nivelul salariului minim, adică 1450 de lei, chiar dacă angajatul primește un salariu mai mic decât această sumă. Elevii, studenții și pensionarii angajați cu jumătate de normă vor fi exceptați, precizează premierul Mihai Tudosem. CSU-ului și CSU-ului de către angajator la nivelul salariului minim pe economie pentru angajații cu part-time. Devenise o practică și este astăzi o practică, angajatul să fie ținut ca part-time cu 4 ore, cu 5 ore, cu 2 ore și plătit diferența până la salariul minim din mână, la negru, eludând statul. Excepție de la regula instituită va consta în faptul că studenții, elevii, pensionarii vor fi excepțiile de la această regulă. Ei vor putea în continuare să fie angajați part-time fă ca angajatorul să plătească norma întreagă. Calculele făcute de guvern arată că în prezent sunt aproximativ 500 de mii de contracte de muncă part-time. Magistrații Curții de Apel București ar urma să pronunțe astăzi o decizie în cazul fostului primar al sectorului 2 al capitalei Neculai Onțanu acuzat că a luat mită un teren de 1500 de metri pătrați în valoare de 4,2 milioane de euro pentru a facilita retrocedarea mai multor terenuri. La ultimul termen al procesului, avocații lui Onțanu au susținut că fapta de luare de mită s-a prescris. Magistrații Curții de Apel București trebuiau să se pro să pronunțe o sentință în acest dosar în 14 iulie, însă au amânat pentru astăzi decizia, care însă nu va fi una definitivă. Detalii pe pagina noastră de internet europafm.ro Sorin, mulțumim pentru știrile Europa FM De data asta continuăm cu sport Luca Pastia Buna dimineața, Astra Giurgiu s-a calificat în turul 3 preliminar al Europa League după ce a remizat 0-0 în Azerbaijan cu FC Zira, iar în tur câștigase cu 3-1. Astra va întâlni în runda următoare formația ucraineană FC Alexandria. Meciul tur se va juca la Giurgiu, săptămâna viitoare, returul la 3 august. Galatasaray, Istanbul a părăsit surprinzător Europa League, învinsă de o debutant în cupele europene, Östersunds, 1-1 aseară în Turcia și 2-0 săptămâna trecută în Suedia. Următoarea ediție a Cupei Africii pe Națiunii la Fotbal va avea loc în lunile iunie-iulie, iar numărul participantelor la turneul final va fi extins de la 16 la 24. Până acum, competiția organizată din 2 în 2 ani se desfășura în ianuarie-februarie, spre nemulțumirea cluburilor din Anglia, în special unde nu este pauză de iarnă, iar antrenorii erau nevoiți să i elibereze pe fotbaliștii africani. Următoarea ediție a Cupei Africii pe Națiuni va avea loc în 2019. Alexandra Dulgeru și Irina Begus au calificat în sferturile de finală ale brd București open Dulgheru numărul 290 din top 100, Rusoica Ecaterina Alexandrova, cap de serie numărul 9, scor 6-4, 4-6, 6, -4, 4 -6, 6 la capătul unui meci de două ore și jumătate. Românca venită din calificări va juca în continuare cu a treia favorită, Iulia Gheorghes. Irina Begu a învins-o cu 6-4, 6-0 pe Jacqueline Cristian și va juca pentru un loc în semifinale cu Polin Parmantier. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Auzi Vlad, având în vedere că Luca până la urmă a dat doar un singur buletin de știri sportive astăzi, întreg. Propun să-l tem de la costa, adică să aibă cotă Proporțional astăzi nu, da. Mie nu-mi iese din cap numele acestei Parmontier El Nu este și o rață parmontier ce am mâncat Așa Deci mâncat. De... Facem ce faci și Așa ce... da, Este cum un să stil faci. de uh, gătit Parmontier ceva Da, era mâncat rață Da. Bine, devine și un stil de a face radio <laughs> 8 la 5 8 la 5 este scorul astăzi În bătălia hiturilor Am nevoie de ajutorul vostru să facem 8 la 6 Și să ne apropiem tot mai mult De Vlad și de scorul Uh, total nejustificat. Să ducem meciul un tiebreak. Ăsta. Da, să ducem meciul un tiebreak. Uh, vom continua astăzi, bătălia, puțin mai încolo. Deșteptarea continua. Pe aceeași FM. cu tine. Pe aceeași frecvență cu și George Zafiu în direct de pe plaja Europa FM. Suntem în deficit de timp, Vlad, trebuie să ne grăbim ca să revin eu cu scurul deficitul... la bătălia hiturilor. Da. Mai m-ai vorba de deficitul bugetar, veste foarte proastă, de la Eurostat. România este lider în Uniunea Europeană la creșterea deficitului bugetar care a ajuns la 3,2% după numai 3 luni. Bravo, tati, creștem și noi la ceva și am devenit lideri. Da. Păi asta e, e, o veste bună. e cea mai mare creștere a deficitului bugetar, s-a majorat cu 1,3% în, în această perioadă și vreau să notați că pentru deficitul sa pe primul trimestru, care a depășit 3%, nu intrase încă în vigoare legea salarizării și investițiile erau oricum tăiate la un minim istoric. și că există o limită de deficit excesiv, asta este 3% și sunt numeroase, numeroase avertismente venite din partea analiștilor economici care spun că la ritmul ăsta de cheltuiel pe care l-a declanșat guvernul, deficitul va exploda și va fi destul de rău pentru toată lumea. O să auziți tot soiul de propagandii spunând că e ok, că ce? Că și alte țări au un deficit mare. Chiar nu sunt și alte țări care... Nu este deloc ok, pentru că singura cale acceptabilă în să ai un deficit mare și în practică în unele situații este dacă investești, adică dacă faci deficit pentru investiții, ca să cum spuneam mai devreme, dacă investești în viitorul economiei, atunci da, e o idee bună, dar la noi banii nu se duc în investiții investițiile sunt practic nule în actuala guvernare, ceea ce este o politică criminală nu ne ferim să spunem asta, este o politică criminală banii se duc doar în salarii, pensii și mită electorală. Deci, asta e cale sigură spre faliment. E falimentul nostru al contribuabililor, că ea care va afaceri în Brazilia nu o să sufere, fi sigur de asta. <laughs> da, mă, dar se respectă programul. E investiție da. în programul de guvernare, practic. Da, ea o să sufere doar de cald, când <laughs> noi o să stăm în frig. <laughs> Um, ce să mai... Doar Luxemburg, Danemarca și Slovacia Și Franța au mai înregistrat O majorare a deficitului bugetar În primele trei luni Dar niciunul din aceste state Nu a avut o asemenea creștere dramatică Da, ce să mai spunem? Păi nu știu eu am luat-o ca veste bună, când am văzut știrea că a crescut ceva și că suntem pe primul loc, ca zis că vii tu cu o veste bună, nu la asta. un început de oră bun, da, bine, bine. că sunt bani mâncați și aruncați. Asta înseamnă creșterea deficitului. Deficit pe cheltuieli, pe Bani, nu pe investiții, măcar să fi fost investiții, adică măcar să poată spune guvernul, da, domnule, am crescut deficitul, riscăm să intrăm în procedură de deficit ex excesiv, ne asumăm asta, dar facem, uite, infrastructură, România, căi ferate, um, autostrăzi, astea, investițiile astea vor aduce prosperitate peste 5 ani, peste 10 ani. Dar dacă dai banii, arunci pur și simplu ca mită electorală, asta te bagă în faliment. Dișteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafinu. În direct de pe plaja Europa FM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 un nazal pe bază de apă de mare cu extract de aloe vera Quick Soft respiră cu tot nasul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 Sister to the sound of Carlos Santana in the GMB, Ghetto Blues from the refugee oh, camp. Oh, Maria, Maria, she reminds me of a West Side Story, Going up in Spanish Harlem, she living her life just like a Hello, Santana. Stop the looting, stop shooting, pocket on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, They're gonna waste to make it. Better in my mailbox than in a fiction letter. Somebody just sent see you later. Yeah. Cholamamachola. Ahora vengo mamachola. East coast. Ahora vengo mamachola mamachola. Ahora vengo. West coast. Maria. She reminds me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. a movie star oh, Maria Maria oh, oh. She found the love in me Sunday I said it to the sounds of the guitar Played by Carlos Santana I'm getting hotter, oh, yeah. there is no water to put out the fire. Miko mm respect. -hmm. See me and Maria on the corner, thinking a ways to make it better. Oh, yeah. Then I look up in the sky. Open that there's the a paradise. north side. south side. În direct de pe plaja Europa FM Tot mai cald pe plaja Europa FM Ne-am băgat la cutie, suntem în studio Am tras și am dat drumul la aer condiționat Și continuăm emisiunea la rece cum da. ar veni. Cu o discuție la rece Ne ferim de insolație Da, că și de răcoare, să... că am fi putut spune și la, Că suntem la răcoare, dar nu ne dorim lucrul ăsta. Da, nu vrem să ajungem la medic Acum, în perioada asta Deși Ioana a răcit copză pentru că este cald afară, și evident. <laughs> Ce e cald întâmplă. afară, Ioana are <laughs> mai copți. Tot mai mulți români aleg să nu mai meargă în spitale de stat, ci private, e un trend, numărul pacienților internați în spitalele private a crescut cu 20% anul trecut față de anul precedent, potrivit unei analize făcute de ziarul financiar, pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică. Deci, instinctul de supraviețuire nu poate fi reprimat. Este da. foarte puternic. <laughs> numărul spitalelor private de altfel a crescut la 201 unități, acestea având o capacitate totală de circa 7.000 de paturi, cu un an înainte funcționau 187 de spitale private cu o capacitate de puțin peste 6.600 de paturi. Pare să fie unul dintre cele mai dinamice sectoare din uh, România. Medicina privată este în creștere rapidă și dacă o ia pe calea farmaciilor... Trei pe colț de stradă trei, înseamnă patru, că curând... chiar, da. Da. Suntem foarte preocupați de sănătatea noastră la câte farmacii <laughs> avem și uite sunt din ce în ce mai multe spitale private ca procentaj din totalul spitalelor din România, cele private reprezintă acum 35% conform acestei analize 35% deci deja sectorul privat este foarte foarte important în asigurarea asistenței sanitare din țara noastră um... Capacitatea de cazare în spitalele private este mult mai mică însă decât în spitalele publice, ceea ce, desigur, înseamnă sau aduc și avante. Adică este un lucru care aduce și avantaje. E mai multă atenție față de pacienți, mai puțin pacienți, e adevărat și asta. te poți concentra mai bine. Însă sunt scumpe, adică sunt, oferă condiții hoteliere, e confortabil cât se poate de confortabil să fie când trebuie să te internezi în spital, mult mai curată în multe locuri. O noapte de spitalizare, doar cazarea costă, zice zero financiar între 200 și 300 de lei în spitalele private. Eu știu de sume știu și de 600 de lei. Da, și semnificativ mai mari. Și sunt și în spitalele de stat au apărut garsoniere sau mm -hmm. zone de cazare de asta în, în regim hotelier, dar care sunt cu plată. Acum eu nu știu ce să spun, între un spital privat și un sistem un, un uh, spital de stat, dacă m-aș putea asigura că sunt tratat bine la spitalul uh, de stat, aș alege spitalul de stat. De ce? Absurd. Pentru că acolo sunt sigur că sunt uh, medici uh, foarte buni. Medicii de la spitalele de stat profesează de obicei secundar la În spitalele private. private, da. Adică dar Că până practic toți cei pe care îi știu eu aceeași, da, sunt s-au împărțit între sistemul privat Și sistemul de stat da. Sigur, sunt excepții dar imensa majoritatea medicilor a chirurgilor, a specialiștilor a marilor specialiști din medicina din România, au posturi în spitalele de stat și operează sau consultă sau tratează și în spitale private, unde confortul este mult mai bun, e adevărat dar e și foarte scump. Eu m-am operat la un spital de stat și eu am fost absolut ok, am fost mulțumit. Sigur, nu am avut confortul pe care l-aș fi avut dacă mă interneam într-un spital privat din România, ca să nu mai vorbesc de Viena dar la Viena e pentru politicieni. Uite, dacă nu e ceva grav, da, o afecțiune gravă, o operație sau ceva în genul ăsta, eu întotdeauna aș alege sistemul privat. De exemplu, pentru sistemul organizatoric da. Adică dacă îți faci o programare Sau vrei, ai o problemă, te duci Și rezolvi problema atunci când te-ai te -ai programat ai. Și așa mai departe pe păi când sistemul celălalt nu-ți oferă posibilitatea asta da. Și trebuie să te duci mereu permanent Să stai, așa să aștepți, poate te întâlnești Poate te vezi, poate te ia și pe tine da, și, și, și mai, mai e ceva foarte important La spitalul privat Sau la unitățile medicale private Ideea de a da și pagă este un nonsens nu, eu nu cred că... Am înțeles că sunt unii care încearcă să dea așa o șpagă de mulțumire și la unitățile private, dar uh, pentru cei mai mulți nu un sens. Adică dacă tot plătești serviciile alea și sunt atât de scumpe și ești la privat, cum să-i dai șpagă? Ce dai șpagă când trebuie să cumpere un kil de carne de la supermarket? Până la urmă e același lucru, doar că într-o parte e cu bon fiscal și într-o parte e fără. Da. Înțelegi? <laughs> deci... mai i da, încă o dată... Acolo trebuie... da. Nu e... Folosi corect termenul ăsta, și Paga e ceva rău gen... Adică când spui pagă, are un sens peiorativ. Atunci când medicul Ziciubuc. condiționează. Da. Că paga aia când e condiționat, actul medic. vorbind da. vorbim de medici aici. Dar poți să-i zici da. atenție. Știi? Da, dă un ciu... Adică știi cum e? De bucurie că te-a operat pe tine și te-a făcut bine și funcționează. Și <sus> la privat dai Îi dai omului de bucurie... Un ciubuc, un ce vrei tu, Stai, bă, o costă... sticlă de vin, aia nu e o șpagă. Și pagă e dacă el îți spune, domne, pe... n-am timp să te operez. Stai, domne, una e să dai o sticlă de vin sau un buchet îi dai și de flori ca să te opereze. Nu despre asta vorbesc, nu de un buchet de flori sau de o sticlă de vin. E vorba de bani în plic. Da. La asta mă refer. Bani de în oamenii, plic. Nu, nu știu la privat... ce să vă iau. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nu ceva frumos, da, de la Mango. Da. Da. O, o mașină, da. ceva. Da, am reținut chestia cu bucuria că te operat. Mă aduc duc aminte că s-a operat Vlad și am vorbit cu el era de bucuros, abia vorbea. Da, da, da. <laughs> nu, ok. Eu am ca să... Da, mai bine nu spun uh... dar dacă dai vin, ciocolată, vin și ciocolată da. nu cred că ești pagă, adică zop pe bune, vin și ciocolată. Da, dar dacă e. trebuie să rezolvi neapărat o problemă poți să o rezolvi și trebuie să o rezolvi, însă fără bon fiscal. Dar știi că sunt, adică știți cu toții că sunt spitale private sau unități private în care dacă te internezi, ți se spune dinainte. În cazul în care problema ajunge la nivelul cu tare, vă vom duce de urgență la spitalul de stat. Asta este, cred Asta că aici, aici se oprește discuția noastră. Și da. Pentru că în spitalele private ești limitat. Nu la toate. Sunt câteva, dar alea sunt chiar foarte scumpe. Da, de deci ce ești Ale limitat toate... în a face un lucru sau altul? Da. Dar știi ce mi-aș dori? Să pot să aleg. Noi plătim asigurări pe sănătate, pe veniturile pe care le încasăm și pe salariile noastre, mă rog. De fapt, pe salariile noastre. Mi-aș dori să pot alege. Să spun, aș vrea să dau banii din asigurările de sănătate pe care unde pentru eu. sistemul privat sau pentru sistemul de stat. Uh -huh. De ce să nu pot să aleg în felul ăsta și să obțin de singur o reducere la privat, adică dacă m-am asigurat în sistemul privat, de ce nu? Da, bine, de poți, să faci asta, o... poți să faci asta suplimentar în, mod poți. suplimentar, în mod opțional, să plătești abonamente la un sistem... Nu vorbesc despre asta. Dacă mergi cu trimitere de la medicul de familie în anumite spitale Așa private, ai tot felul de reduceri, adică sunt subvenții. Da. Și care merg inclusiv la spitalele private. Da, și spitalele private oricum decontează de la stat o mulțime de servicii. Și apropo de reducere, aș vrea să reduc diferența dintre mine și Vlad <laughs> în ceea ce privește scorul înregistrat în pătălia hiturilor. Cât e scorul, Vlad? 8 la... Obla... 6. 8 la 6? 6 Te-am lăsat. Nu, e 8 la 5. 5. 5. Nicoleta, pentru că ea a decis ieri piesa câștigătoare, a avut votul decisiv, a ales 1994. E, acum e 8 la 5, sper că peste câteva minute să fie deja 8 la 6 vă arătăm piesele imediat în deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafir. În direct de pe plaja Europa FM. Aș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 Te aștept să schimbi Unele lucruri chiar merită schimbate Acum ai la Practicăr Aer Condiționat Inverter 12.000 BTU Clasă energetică A++ La doar 1149 lei Cumpără și online pe Practicăr.ro la La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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la Caleziua sau doar pui pe toți la masă. Oricum ar fi, acest loc îți activează pofta de viață și la rândul rândului trebuie să conteze pe cineva care să-l provizioneze cu tot ce trebuie. Iar la mega tău ai mereu ceva neașteptat: Albahăr bere blondă, 2,5 litri acum, la doar 5,99 și rio mare, salată cu ton, 165 de grame acum, la doar 12,99 litri. Mega images, inspirație pentru inima casei tale. <sus>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 și George Zafiu În direct de pe plaja Europa FM Suntem în direct de pe plaja Europa FM, mulțumim celor care au venit aici și beau cafeaua cu noi și în această dimineață. Vă reamintim dacă veniți și vă luați o cafea de la barul nostru primiți o cană Europa FM K2 da, facelift, <laughs> facelift cana model nou Model, model nou. 2017 Vara 2017 Din noua colecție de căn Europa FM Ia să vedem noi ce urmează acum Urmează bătălia hiturilor Urmează să mai pierzi un punct da. Cât e scorul? 8 la 5? Scorul este 8 la 5 pentru mine Și eu pentru astăzi vă propun o piesă foarte frumoasă Dintr-un film absolut excepțional O piesă interpretată de un gigant da, Strix of Philadelphia Strix Philadelphia Bruce zici. Springsteen Bruce Springsteen Este The Super, boss. super treabă I was bruised and battered I couldn't tell what I felt I was unrecognizable to myself saw freshing in the window leave me tragăleceram București Să-ți bagagi, spun numele. Deci, ca să înțelegeți, și cel se difuzează Pos. și ele într-un anumit fel, se dă refrenul ca să recunoască publicul, da. să explice omului ce se poate. Eu o să deschid ușa la studio și tu o să vezi cine a făcut hook pentru chestia. A Ai da. văzut cine? Și zafă. Bun, hai să vedem, Și când a intrat refrenul, a început să vorbească Luca. Deci sunt sabotat, să știi. Superbă piesă. Foarte frumoasă piesă, însă piesa aleasă de mine în dimineața asta este mult mai tare. Aerosmith, da, puțin rogulet, frumos, elegant, anii 90, da, 94. foarte frumoasă piesa. Ați văzut ce frumos a intrat focul uh, pregătit de domnul Zapiot. Tot Ioana l-a făcut profesionist. Asta sunt piesele 0372069599, sunați-ne și votați în bătălia hiturilor. Vă reamintim, cine ajunge primul la trei voturi pozitive câștigă în această dimineață. Dincolo de chestia asta, cel care are votul decisiv alege anul pentru săptămâna viitoare, pentru luni. Să spunem alo alături de noi Nicoleta, poate chiar... ...94, bună dimineața! Bună dimineața, dragilor. E, o să votez tot cu George astăzi. Ah, ce drăguț! Mulțumim. Vlad e cântat pentru asta. Mulțumim tare mult, Nicoleta. Nicoleta. 0372069599. Avem șansa să-l ajungem pe Vlad din urmă. Monica, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Aerosmith? Am în, am în două piesele frumoase, dar votez cu Crazy. Ex Excelent, Monica, mulțumesc tare mult Este 2 la 0 Hai frate, acolo... un mic efort, un vot pentru o piesă excepțională Dintr-un film care a luat Oscar Bine, a luat Oscar, dar asta nu înseamnă că a luat și Grammy Știi, e o diferență Este Alina cu noi Alina, dacă votezi Aerosmith, alege anul pentru luni dimineață Bună dimineața Hai, bine îmi pare, Aerosmith, bine fost sabotat da. un pic de rock, da. Uite, ce nu se mai difuzează, domnule, rock la radio în zilele noastre. Uite că se difuzează la Europa FM. Alina, spunem ce an alegi da. pentru luni? Uh, 73? 73. Ok, mergem da. în 73, e perfect. Alina, îți mulțumim tare mult. Mai vreau de când mi-am luat mâna de pe tine. Se <laughs> bate măr. Da. 8 6. Mulțumim. Nimic. Suntem acolo, suntem Lunii în joc, băieți. Intrăm în pauză acum și vedem care e treaba până luni. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. În direct de pe plaja Europa FM. Come here baby. You know change your crazy ways you hear me say you're leaving on a 7:30 30 train and that you're heading out to hollywood girl you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad looks good vorbeam ora trecută cu uh, caseta cu R.E.M. cam așa e, și cu caseta cu Hero Smith și cu piesele la seria mm. de piese de atunci, cu Amazing. Îți mai aduce aminte, Vlad? Sigur că da. Aminte? Mm -hmm. Hai să da. depășim momentul ăia, noroc și Line, azi. Bine, 8 la 6 mm. este scorul în bătălia hiturilor. Vă mulțumesc tare mult pentru votul. Suntem tot mai aproape de Vlad și o să-l depășim săptămâna viitoare. N-am niciun îndoială pentru lucrul acesta. 1973, a spus Alina, în urmă cu câteva minute. Da. Uh, și noi la plajă? Uh, un pic. Da, ai văz plaja. Da. Am vorbit cu colegii să ne țină și nouă umbrelă și două, trei și Acum, suntem bogați. Da, facem și o baie. Vă invităm la mare alături de noi. Luca e foarte încântat când vine vorba de baie. Da. Să ne vedem în apă Sigur că da. Haideți la mare și nu uitați Săptămâna viitoare, joi, începe nebunia Dincolo de emisiunea noastră De deșteptarea care e o nebunie adevărată Avem live pe plajă Seara Rock, joi, seara După care Delia, Carla's Dreams Voltaj, Alina Eremia Nicoleta Nucă Loredana, Smiley. Hai, mai zici și tu Vlad, Zici tu unul. Kryptonite Sparks. Asta, vama. bizar. Asta, ele pe seara rock, ele da. pe seara rock. Grimus. Mulțumim tare mult pentru săptămâna asta. Ne auzim luni dimineață. Vine Ciprian Dinu cu Europa Express. Nu mai bine, super weekend. Toate bune. Pam. Desțeptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. În direct de pe plaja Europa FM.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 și donează. Banii donați vor fi folosiți pentru cumpărarea de echipamente medicale și sportive. Detalii pe Europafm.ro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 Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul!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 Frumoase. Știm asta. Dar ce facem când le avem umflate de la prea mult stat în picioare, cădătoare cu vânătôi, chiar și cu varice? Alegel, tratamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi. Cu Alegel am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase. Alegel pentru picioarele tale. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ai nebunit? Șcufocus. Băi, bă, a însalată, e acid. Da. Acetic, Ce 3 cooh Oh, hai și și tu la cap. Pune lămâie, mai pe natural! Bucurete de vara de România așa cum îți place ție! La Penny ai săptămâna asta piersici, la 1,99 lei kilogramul și iunic! Înghețată diverse sortimente la 4,29 lei! Ofertă valabilă în perioada 19-25 iulie 2017, în limita stocului disponibil! Penny știe ce ne place!